Hello. Ah, uh, uh, nice. Um, yeah. Go. Go. Hello. Uh? <laughs> What a Hello. go? What a go? You're really doing. Okay, okay I'm that like Ja, men det är du också. Det är inte heller så det jävla bra. <laughs> Okej. Då får du, du får du köra. Jag förstår står inte. Ja, du måste säga hej. Jaha. Mm. Hej, hej välkommen Valkrumma på Maddes och Majas podd Eller är det Majas och Maddes? Nej. Madde och Maja. För jag tänkte att uh... Madde sinare som ska komma först. Ja. Ja. fan bra, så bra. Det var ungefär så jag tänkte, mm. ungefär. Uh, Hej. Uh, vet du hur många läsare jag haft på min blogg nu efter att våran podd lades upp där? Cirka tre. Alltså, nej. Jag, alltså, jag är helt seriös nu när jag säger typ 30 Hur många gånger har du gått in på den själv? Okej, okay, så kanske 25 <laughs> alltså men minus mina, typ fem. Jag <laughs> kanske 20 jag. Alltså Marissa har gått in några gånger så jag har 15. Ofta då, Marissa räknas väl ändå som en lyssnare. Ja ja, men, men alltså, alltså, inte... ja, jag menar sådana som inte jag tvingar ju henne så att. Jag uh -huh. inte tvinga. Jag har också försökt tvinga folk, men det är ingen som lyssnar på Nej, det Nej, ingen bryr sig liksom. De bara, de skulle inte på där. Ja ja, men de kan ju dra åt helvete. Mm, alla småsaker. Uh, för att uh... De kommer ju komma krypande sen. Ja, när det är ja. en Eller hur? Så att. Ja. Vad är ni säga om det är någon som lyssnar? Ja, yeah, hej, kul att ni lyssnar. <laughs> Okej, okay, alla nya lyssnare. <laughs> oh, nej, men i alla fall, jag, jag har inte lyssnat på förra avsnittet heller. Är du det? Uh, nej, Jag kände att uh, jag skiter i det uh, det, verkade det, inte som att, det verkade inte som att det var så himla bra uh, Så att jag har en plan nu mm -hmm. För att vi ska kunna uh, bli lite mer Hur ska man säga uh, Folk ska lära känna oss lite bättre Ehm mm uh, hade också du en så här mina vännerbok när du var liten. Jag har en sån nu en, en typ ja. vuxenversion. Vad är <laughs> vad är det för slags effektiv. vad är det för slags vuxenfrågor i det? Alltså det är typ så här eller vuxenfrågor det är väl kanske mer det är så här hur mycket betalade du i skatt för året? <laughs> nej <laughs> nej men det är typ så här. Ja fan sista sättning alltså såhär, typ lite så kostar jag bara. Uh, nej, jag vet inte semiter något. <laughs> vad då komste en mening. Ja, men det är så typ jag förlorade min <hör> på i med <hör> och kände mig <hör> över detta. Alltså det är så Okej, okay. ska jag förleda. Ja, precis. Oh, ah yeah. ja. Så jag kände uh. mig snuske när jag hm <hör> hm. <hör> <hör> typ alla skrev ett internt Va? skämt. Vad? Vad har du Ja, jag sitter där med. Jag ni är ju ute på sakna tannan. Ni kommer ju mm, yeah. lite roligare att läsa. Sen har ju inte så många vänner så att det är inte så mycket. Mm. De två stycken som har skrivit. Ja, och det är, sådana är sådana båda mina olika personligheter. Ja, ja. De känner sig båda snuskiga när de inte känner det. Ja. Okej. Okay. så är en sån vux någon som inte har några vänner. Ja, det var min syster. En bitch. Oj, när är det kvackade på. Vänta, vänta. Jag ska inte vara av mig. Dröning down to fix them pipes Okay So the water's gonna be off It could be for a couple of hours So Yeah, sure. that's true Okay, thank you <hålland> Så det var en som Jag bryter upp på den vår lägenhet Nu <hålland> ska jag stänga av vattnet i två timmar Så då får vi Fan, då kan vi inte laga mat Ja, oh, nej, nu kommer jag känna mig snuskig Jag inte blir sköv <hålland> Nej, det brukar inte vara något problem <hålland> <hålland> Nej <hålland> Ja, men i alla fall Eh uh, Mm, jag har letat upp en sån här, mina vänner, fråga sida nu. Mm. Mm. Så då tänkte jag att eh, jag skulle fråga dig. Jaha, okej. Okay. Ja. Och sen kanske du kan fråga mig <laughs> saker. Sen kan vi fråga, vi kan fråga oss fråga till varandra. Okej. Jag har ju inga frågor. Eh, eh, jo, det har du. Kolla på eh, Jaha, Skype. det. Jaha, har du. I alla fall. Jävlar. Uh, då börjar vi ja. så här. Ja, vi behöver inte ta alla. <laughs> <Nej. laughs> det kan överkill. Ja. Jag har aldrig förstått. Förstod uh, uttänkt överkill faktiskt. Kan du inte då förklara? Det för mig? Ja men inte det. <laughs> du tar i så jävla mycket. Det är så ounderligt. Ja men vad då överdödning? Typ. Ja men cheften bara. Okej, okay, du vill inte förklara för mig. Nej. Uh -huh. och nu så har jag precis blottat min dumhet här i Ja, men jag blottar min dumhet genom att inte förklara. Nej, internet internationellt internet, <laughs> internet. <laughs> Alla men, vet nu med du. Alla kommer men med. Alla vet hur jag <laughs> så du det är har I alla fall, då börjar vi med um, Vad heter du? Madeline. Uh, Madeleine. <laughs> that is my name. Yo. <laughs> Don't wear it out, <laughs> wear it out. <laughs> Eller <ska laughs> jag hela namnet nej Vill du inte avslöja hela din identitet är nej, För så att helig. fansen kommer att bli galna Ja ah, äh, just det, jag ska leta upp Ja det. Ah, det är jobbigt Det är ja, det. jobbigt när det händer Ja <laughs> ah, precis, jag kör med bara Madeleine liksom. Madeleine <laughs> okay. kallas Madde ah, Ja okay. Smeknamn var min nästa fråga Vad? Smeknamn var min nästa fråga Jaha, ah, ja ja mm. Men den vi kör nu då Madde Det är unikt men mä, mäh, eller hur? Okej okay. okay. mm. Jag Tänk tycker om mig ska... smyg <laughs> För jag tycker om mig smyg Ja Eh uh, ska rinte fråga vad jag heter först. Nej. Jag kände att det var så här sånt som man kanske kunde på båda två. Fast den heter ju, alltså podden heter ändå Mandel, Majas part så jag tycker jag. Ja, men det är egentligen så Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Vad heter du? Jag heter Maja. Uh, ja. <laughs> så, och jag i smyg så tycker jag om Mm. Jag va fan. Jag jag vet inte. Jag är nog ändå ganska öppen med vad jag tycker om. Ja, det måste finnas något. Som jag inte riktigt vill säga. Ja. Uh, um, um, jag tycker om... Nej, jag kommer inte på någonting nej. som jag tycker om överhuvudtaget. <laughs> det är så tråkigt jag tycker inte annat. I, I smyg så tycker jag om att äta väldigt mycket pasta. Men mm. det är liksom sånt som du säger: jämna är det bara. Men det är liksom så här: det kan vara även fast jag redan har typ ätit jättemycket mat. Mm. Så kommer jag hem och lagar typ så här två kilo pasta. Mm. Och har inga problem med att sätta i <laughs> mig det. Um, så det kanske. Mm, Ja, i smyg tycker jag också om att eh, titta på, eller i smyg och smyg, det är ganska, jag, menar, alltså, jag är öppen med det nu. Att jag tycker om att kolla på så här program. Mm -hmm. uh, typ som Biggest Loser och sånt, för då så känner jag så här. dels så känner jag så här haha, <laughs> fan vad sämst det är. <laughs> Men, och sen så känner jag, och sen så blir jag stolt över dem uh -huh. för att de klarar att gå ner i vikt. Ja, okej. Okay. Mm. Uh, men också så blir jag så här taggad, typ så här. Om en tjockis kan springa så där fort, då kan jag fan springa ännu fortare. Men mm, kan inte det. Ja, men jag vill, ja, det är mitt <laughs> alltså, det är pep-talk. Vad i helvete var det där? Ja, det var min telefon. Det var typ som en äh, läskig, ett läskig spöke. <laughs> Vad <är> det? Jo. <laughs> Ja, det var en telefon i alla fall Ja, i alla fall, okej okay. mm. uh, Vilken är den äckligaste maten du vet? Uh, alltså, ska det vara så maträtt? Eller kan det vara vad fan som helst? maten är <laughs> Du får svara precis vad du vill mm. Jag är okej okay med det Äckligaste maten du vet? Alltså, jag äter ju inte typ nästan allt Det gör du ju inte så gör jag Fast sen så är jag väldigt kräsen alltså... också Så att det blir konstigt nu <laughs> Men... Okej, okay, då jag inte Tomater, jag kan inte äta tomater För att det är så jävla äckligt Jag förstår inte det Jag har en till kompis som inte äter tomater Och jag tycker typ att tomater är bland det godaste som Alltså finns nej, i nej Och så typ paprika, knaprig paprika yeah. det Tomat funkar med allt Paprika kan jag förstå För det är inte gott Alltid Nej. Gul paprika är typ alltid gott ja, jag vet inte, Men ner. det är så här. Yeah, det finns saker jag äter hellre än paprika, <laughs> <laughs> oh, paprika. Men vilken är, vilken är den godaste maten du vet? Mm. Alltså, det, allting beror ju liksom på vad... är Smart uttalar man det <laughs> Allting beror på Allting tycker relativt <laughs> Nej, Men jag menar liksom att det beror på Alltså ibland är det avskott med typ såhär flöt på massor Men ibland jag gott med mm. så jag Med jävla salladseckel och sånt Så jag vet det Aha, <laughs> <Salladseckel. laughs> <laughs> uh -huh, okej okay. Ja, visst mm, -hmm, mm -hmm, okej okay. mm -hmm. uh, Favoritprogram på tv Jag har inte kollat på tv sen i typ oktober Oj För jag har ju ingen tv Nej, just det Jag så jag Fast du ju på... bohemian ju Life. Jag kollar ju mycket på serier jag är mm. um, Helt lagligt ah, Jaha ja. Uh, um, Och då kollar jag på uh, New Girl Tycker jag är skojigt <laughs> Nej Jo det är jag Okej okay, då är det väl det jag tycker om är smyg då Ja det får du göra inget man med. Ja men okej okay, <laughs> Jag följer oh, jag följer New Girl mm. och jag följer Grace Anatomy. Mm. Och jag följer Glee. Mm. Ja, mm. Och det är inget där de pratar jag högt om. Nej. <laughs> <Så> de... <laughs> Men Grace är väl ändå att man kan prata högt om. Ja, jag Nej, nej, men det var lite töntigt ett tag men nu Jaha. så börjar det bli så jävla tråkigt faktiskt. Ja, så nu blir det coolt också. Det ja, men de är så himla gamla nu. Ja. De, de är typ så här 40 år. Mm. Eller okej, okay, det är inte så gammalt. men de är de är äldre. Och sen ska de fortfarande hålla på va så här unga och toke mm. och eh, ligga med alla nya ja. interns. En, en grej som jag tänkte på. Att ligga med alla Eller liksom How I Met Your Mother Liksom var Han är jävla mansora Han ligger ju Han är liggat hur många som helst ja. Alltså om den Det är ju den serien fortsätter Alltså desto mer kärnsjukdomar Kommer han ju få ja, Alltså det, liksom... det Den serien är jag också då Den klarar ju inte mycket Sil Nej Ni kan, det kan ju inte göra För de är typ så här 30-40 Ja men det är så här, det har Allting har hänt nu Ja eller? Och många saker har hänt två gånger säga. <laughs> ja. I Grey's Anatomy då alla har legat med varandra. Mm. Nästan alla har dött. Ja, just det. och alla har haft så här personliga kriser. Mm. Men då är det ingen nya som får nya personliga kriser. Ja men ja, det funkar ju inte. Man är ju liksom så fast vid de här gamla karaktärerna, så man vill ju inte ta till sig de nya. Nej Det är ju typ som när The scrubs. Skulle byta, äh, byta personal, eller på så sätt. Ja, ja jo, uh, jo, de nya nu uh, uh. Jag, jag kollade inte, jag kan inte kolla på det Nej Jag kollade på första avsnittet och sen sa är nej <laughs> Nej Ja men det var ju såhär, varför kunde de inte bara avsluta serien? Mm, ja, med, med värdighet liksom, men nu, jag, ja. var, jag sitter och, och kollar. <laughs> Blir det kollar Då fastnar man för de nya med, så jag att det funkar såhär Ja, det är klart att det gör, men jag ville inte fastna Nej. <laughs> jag är redan fast, det för mycket dåligt. <laughs> för mycket. Mm. Okej, okay, okay, okay, så här då. Mm -hmm. uh, Favoritämne i skolan? Skolan nu eller skolan för? Ta båda och. Det är skolan för, alltså... Mm. I skolan, förr hem, hem, hem. Alltså, det var matte A För att det var så jävla soft Ja, på gymnasiet ja. Det heter ju inte matte A nu men Vad heter för... det nu då, matte 1? Det heter typ så här matte Borgar matte Screw you guys <laughs> Jag tror att det heter så Aha, okay, Ja, men inte borgar matte då Men den vanliga mm. matten som fallit innan Ja. Den nej, lättaste då... nivån på gymnasiet <laughs> ja. ja, men det var faktiskt väldigt skönt den natten Ja, och mm. sen kommer till det bli det... Ja, nej men det Favoritämnen nu, jag vet inte fan, jag har inte kommit så långt Vad läser du för några ämnen nu? Eller vad har du för kurser nu? Som alltså nu har jag haft äl... introduktion till beteendevetare Så att nu har det så här jag bara varit en blandning av de olika grejerna liksom. Men ah, sociologi okay. verkar väldigt intressant och väldigt flummigt, mm. men ändå rätt intressant Så jag kan väl säga det då Okej, okay. sociologi, ja Sociologi, yes <laughs> Okej okay. Din bästa raggningsfras <laughs> <laughs> Okej, okay, den här är väldigt, väldigt Använd uh, Men jag tycker den är väldigt bra du raggade, Tjena jag kexet ska... Såhär, de smular Har du använt den på riktigt när du har raggat en gång? Nej, jag har aldrig raggat en gång har <Glirror> ja, ja, <Glirror> <Det är bra. Glirror> var det var Teres det som braggade på dig alltså? alltså jag vet inte hur säger man alltså om man tätsar nätet så braggar man då eller? Ja, om det man nätträgar väl, nätträgar. Alltså ja. det, då är, ja. det, då är så det, så det, så det så att man likar varandra. varandra, varandras Facebookbilder och sånt. Alltså, <Glirror> så är det sånt till <Glirror> Och så var oh <laughs> och så känker jag och du skickar så här eh, emojis med det kex. Till <laughs> <henne>. <laughs> Snurligt, oui. hon bara, ja. Smuligt. <laughs> <suger> <laughs> och om jag är så säger vi om kex. Och så skriver det så här. Jag kan vara det kex. Förlåt, hur raggar man på nätet <här> det jag Alltså med. Jag vet inte Du vet inte det ja, men alltså det bara, så Alltid med den första kontakten liksom Hej, hur läggar du? Typ? Mm -hmm. ja. Grejen med nätet är att det är mycket lättare Att veta vad folk har för intressen För det står oftast Då kan man liksom ta upp det uh, Det är sant det är som att du går runt med t-shirt med alla dina intressen på Så kan folk gå och läsa och bara Det har, ja, varför inte Det är ju flera som gör det Skriver ni det här är intressen på Jag har inte sett de här som man går runt med T-shirts som står här Pussy Jättestora bokstäver Ja men det är ett intresse Ja, jag du... vet inte hur jag skulle börja med en konversation mellan sommar <laughs> ja, ja, ja. <laughs> Och jag ser det du gillar Jaha, okej okay. Jaha, ja, du gillar också Pussy <laughs> Hur länge har eh, du varit intresserad av Pussy <laughs> Du kom så mycket kontakt med det här <laughs> <Ja>. <laughs> Är du med i någon förening eller så? <laughs> Pussy lovers united Pussy lovers united Ah, okay. ah. Ja. men, ja, ah, tack så mycket. Jag ska prova den med kexen nästa nej, gång. Nej. En säker <laughs> metod en Det Det här. Är, mm. Mm. Det funkar varje gång. Ja, ja, är. <laughs> <laughs> ska vi köra, fortsätta med den jävla frågan eller? Ja, men du frågar ju aldrig mig någonting. Ja visst, ju frågat dig någonting Massa okay, vet du vad? Vi kan fortsätta nästa vecka. Ja, det låter bra för att det har tagit mycket tid <laughs> det är fortfarande väldigt vara lite intressant <laughs> <laughs> uh, anyways mm -hmm. uh, varat uh, inslag från förra veckan? Ah, just det? Drumroll ja. please <laughs> veckans plus artikel. Yeah. Okej okay, wow. så jag har fått äran att välja ut den för sättig Mm. Ska veckan. vi först förklara vad en plusartikel är? Ja, en plusartikel är alltså en artikel i Aftonbladet som man, man får se så lite. Man får se på rubriken och sen lite. Så här, det står lite om den och sen måste man köpa plus. Uh, mm. För att kunna läsa hela artikeln. Yeah. Uh, ja. Och den här veckan så valde jag. Så gick mm. det sedan för Kändisdjuren. <laughs> <laughs> <laughs> Sen så står det En blev julmat En annan tog livet av sig En tredje fick sparken för att han vet och kissade på skådespelarna Så gick det sen för djuren Som blev storstjärnor på film och tv Och sen står det så här Sen är några namn på några djur här Och sen äh. så finns det fyra eh, Ja, vad som hände med, med fyra stycken Så jag tänkte du skulle få gissa Okej, okay. vem som eh, vill mm. Ja, precis mm. Så då har vi lilla gubben Hen Nilsson, Båtsman, Lassi och Tarsans apas Chita och Emils grisekno. Och då, det, då tänkte jag äh, att du skulle få gissa vem av de här blev julmat. Alltså, det känns ju väldigt enkelt att liksom, gissa på hur det man är. Det kanske är kuggis, liksom, det, kan, men jag, det är det jag tänker att jag man ja. ska vi se. Så det var Hen Nilsson, lilla gubben, ja. Båtsman... Uh, Lassie, Lassie. chita Och griseknå är ja. <laughs> uh, Okej, okay, jag kan inte direkt Kan jag ta bort uh, Lassie För det är en hund Och det äter man traditionellt inte Förutom i typ, Kina Och ja. där så firar de inte jul? Eller? Oh, smått du då? Nej, jag fick jag visa upp min intelligens. <laughs> Okej, nej, ja. men så... Ja... Nej, jag skulle nog vara... Hmm, båtsmannen går ju också bort och han är också en hund. Mm. Uh, och sen så var det bara apan, hästen. <laughs> men hästen skulle det i och för sig kunna vara om man har hört den här följetången om Findus. Ja, just det. På senaste tiden, att det man trodde var en ko, det var en häst. Mm -hmm. Mm. Så att det man trodde var en julskinka Det kanske var en häst ja, det behöver inte vara en skinka Nu tror jag i förutfattade meningar mm. Det kan ju ha varit köttbullar Som lilla gubben blev Ja men jag säger så, lilla gubben blev köttbullar ah, okay. mm. Mm. Mm. Vi kommer aldrig få veta om det är rätt Nej eftersom vi aldrig betalar. köpa Plus Jag <laughs> tänker aldrig någonsin betala för att lyssa Never ever mm. Okej, okay. mm. då vill jag att du ska gissa Vem som tog livet av sig <laughs> jag vet inte hur. Jag, tänker så här, jag tror så här. Jag, jag tror ju att det är en båtman. Han livet men, av sig. Okay. Ja, men tänk så här: hans, sorgsna, sorgsna blick, liksom. ja, jo, han sår i sina blicklings. Han ser fruktansvärt deprimerad ut, och sen så tänker jag att han är fast på den här jävla saltkrokan. Mm. Mm. Mm. Och båten kommer typ så här en gång i veckan. Mm. Och det kanske inte alltid som han hinner med den. Och han, typ, han missa den varje gång För att han är så jävla tjock Och orkar inte springa dit Så han var, nej vad fan Nu skiter i det här Och så bara kastar han sig ut för en klippa Aha, okay, okay. Jag tänkte, Och fast det en och fastnar en sig. Nej men han kastar sig ut för en klippa mm. För att tänka att han ska Även jag han skiter i det här Så fastnar han i Västermans Och drunknar ja. Så det är dels ta livet av sig Dels en olycka Ah, okay. det, är en, det är en handling i desperation mm. Mm. Mm. Jag skulle också bli glad med vad med de människorna där det... Ja, fy fan, väl? Ja, fy fan, kjorven, jag skulle bli så hjärnförbannad, en bit <laughs> ah, okay. Okay, Nästa, mm -mm. nästa. Mm. hjärlungen eh, Gick på lugnande <laughs> Alltså, det skulle kunna vara vilken som helst, känner jag ah, ah, jag, kände det jag tror en, att med. alla skulle behöva gå på lugnande men jag tror ändå apan, Herr Nilsson Herr Nilsson, inte apan Chita Nej, åh, åh, oh, ja, no, oh, nej, nah, jag tänker Ho, ho Åh, det kanske var Chita förresten mm. Det var Chita tror jag, för att jag tänker att apor kan ändå är ganska såhär du uh. så, så får man ändå bilden av dem Ja, uh, man bara chill, chill, chill Ja, precis it. sluta vara så kan du vara lite mer civiliserad, tack Ja, uh, ja uh. Här, ta lite lugnande. Mm. Ja, cheetah tror jag. Okej. Okay. För jag tror att de tyckte att hon var för jobbig helt enkelt. De tänkte liksom att hon var en skådespelare som de andra. Men bara att hon inte kunde uppföra sig. Mm. Jävla apen. Ja, jävla apen. Och så <laughs> Okej, okay, den sista nu då. Mm. Kissade på skådespelarna och fick sparken. Mm. <laughs> Eh, uh, no. vem kan det ha varit? Ja, ja var Paolo Romerto med bland djuren mm. du Jag, <laughs> Jag tror att det var den kugis, det är Paolo Romerto <laughs> Ja, det får väl aldrig veta Det får väl aldrig veta uh, Eller så får vi veta det i nästa veckans avslut alltså. Oh, Ooh, cliffhanger wow, wow, wow. En var falsk cliffhanger för det fäckte det behöver du inte säga, nu kommer ingen lyssna <laughs> Jag tar tillbaka det Jag tar tillbaka det uh, Nästa vecka får vi veta mer om Paolo Robertos uh, Kissvanor Ja yeah. Vi ses då Hej hej mm.